لقد أن محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما أعطى أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإيايا بتقوى الله. فَقَدْ تَجَمُّ لَكُمْ مسلمين المسلمين كلهم دهاني رحمة الله سبحانه وتعالى في دولة سبحانه وتعالى عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمن جاره بوايطه أو كما قال حديث صحيح riwayat al-bukhari daripada Abu Syuraih radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata wallahi la yu'min Nabi kata demi Allah tidak beriman Nabi ulang lagi, walahi, lai yamin, walahi, lai yamin. Nabi kata demi Allah dia tak beriman, demi Allah dia tak beriman, demi Allah dia tak beriman. Sahabat tanya Nabi, wan? Ya Rasulullah. Sapo? Yang kata tak beriman ni? Yang Nabi ulang sampai tiga kali ni Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallam Al-dazi la ya'man Mujaruhu bawa'ilham Nabi kata orang itu Ialah orang yang jiran dia Tak pernah Mereka aman dengan dia Tiga kali Nabi repeat, Nabi ulang benda ni. Nabi kata wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min demi Allah. Wallahi tak beriman dia ni, tak beriman dia ni, tak beriman dia ni. Sahabat tak terzapo ni yang Nabi marah dengan ni. Tiga kali Nabi kata dia tak beriman. Nabi kata andazi la ya'manu jaruhu bawa iqa. Orang yang jiran dia, selama lama duduk berjiran dengan dia, tak lemas perut selama lama jadi jirang dia, selama lama itulah bawa tetak tendra. Pada apa? Pada jihad dia. Muslimin dan muslimat kan dirahmati Allah. Dan sebuah hadis lain riwayah Ibnu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya sam'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. "Jahadillahur rahma" مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزء وأنزل في الأرض جزء واحد فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها على ولدها خشيه ان تصيبه او كما قال هذا صحيح روايه البخاري بقي على ابي هريره رضي الله عنه كان dia akul dengan nabi sallallahu alaihi nabi kata Allah s.w.t menjadikan rasul belas kasihan rasa kasih sayang saat dulu di parah non sebab ke orang sifat sayang dekat orang Allah buat sifat ni sangatlah bahagia fa amsaka 'indahu tis'ata wa tis'ina juz'an 99 Tuhan jadi ke akibat kesian Tuhan jadikan ke sayang yang kita hari ni Sayang ke kita. Yang kita hari ini sayang ke bini kita. Yang kita hari ini sayang anak kita. Yang kita hari ini tengok orang susah, orang cacat. Orang kita kesian. Rasa sayang, rasa kesian, rasa rahmah. Tuhan buat. Tuhan buat. Macam mana Tuhan buat manusia? Macam itulah Tuhan buat sifat ni. Tuhan buat sifat ni. Sifat sayang, sifat kesian, sifat rahmah ni. Tuhan buat dia... Satu bahagian. Sembilan puluh sembilan daripada satu Tuhan simpan. Wajadah di juzan wajah. Nabi kata satu persatu hanya lah. Tuhan buang mereka ini. Sembilan lagi Tuhan hold. Sembilan lagi Tuhan pegang benda tu. Satu juz Tuhan buang mereka dunia ni. Faminza mikan juzi ia terhabul hak satu per Tuhan buang di bumi ni dengan satu per itu makhluk sama makhluk ni ada kasih saya daripada 100 himel boswinan Tuhan buang satu Tuhan buah main sini daripada 1 per 100 tu hari ni kita sayang anak ibadah satu per itu kita sayang mau kita satu perseratus itu manusia pakai syer pakai kursi kasih sayang itu sehingga kan nabi kata hatta tarfa' al-farq hafirha an walidha khashyat an tusiba nabi kata satu perseratus yang Allah buat atas muka bumi ni yang semua makhluk pakai syer satu perseratus tu satu perseratus itu menyebabkan satu kuda Angkat kaki dia kerana takut terpijak anak dia. Bukan orang. Kuda. Satu menantang. Kuda, anak dia main nak menyusu kat dia. Dia boleh angkat kaki tu. Dia angkat kaki itu pasal apa? Sebab dia takut kaki tu jijak anak dia. Pasal apa? Sebab dia sayang anak dia. Satu perkara terakhir itu. Kuda berhenti sayang anak. 99 lagi Tuhan simpan. Untuk apa? Untuk nak bagi ke kita akhirat isu ni demikian yang kata sifat rahmat sifat kestian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dia. maka kita buat salah siang kita buat salah kita buat dosa malam kita minta ampun Tuhan ampun kita malam kita buat salaf kita buat dosa pagi esok kita minta ampun dekat Allah Allah ampun kita Allah ampun kita percaya apa pasal dia pegang lagi 99 rahmat 99 sayang dia dekat kita cuma Allah letak syarat katanya apa dia Minta ampunkan dia. Dia Muslimin dan Muslimah yang rahmat Allah dalam sebuah hadis riwayat Abu Abdullah radhiyallahu anhu kata dia Jaya raja. Ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal. Ya Rasulullah. Man ahu. Bhusni sahabat. Kha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu.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 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi pada suatu hari didatangi oleh satu sahabat. Satu orang lelaki lagi sahabat Nabi masuk main Nabi. Bila sampai depan dia kata, "Ya Rasulullah, man ahqqu bi husni sahabati?" Dia langsung tanya Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, dalam mana ramai orang Siapakah orang yang patut saya jaga lebih? Patut saya sayang lebih? Patut saya bagi perhatian lebih?" Sapa, nabi kata umum mohon. Dia kata sumanan lain de pada mok sapa, lain pada ma'. yang kita kena sayang, yang kita kena kasih, yang kita kena persia, yang kita kena bagi perhatian lebih tapi... lain pada sapa pada umum nabi kata mohon. Dia kata sumanan dah lain pada muqsaqah Ya Rasulullah Nabi kata umum maaf tiga kali dia tanya lagi semua man dan lepas muqsaqah semua abu Nabi kata sebab puan tiga kali Nabi repeat bukan Nabi pekak bukan Nabi tak dengar bukan no Nabi saja nak empathize badani. nabi saja nak tekankan benda lain kata ma'alillah orang yang hampa tukun, kena sayang daripada lain-lain maksudkan siapa mengandung kita ma'al siapa yang tak tidur malam jaga kita ma'al ada kes-kes tertentu fak. Tapi dalam tafsir ada quran Alaimo. Dalam asyir ada qahya, <tuk> dia dah qahya Muh. <tuk> Dengan one of the sayah orang, orang boleh dusti tau. Manalah orang gila. Dia terpa tu yang Nabi kali tempat baru Nabi sebut qah. Ya. Kan? Tiga kali Nabi sebut Muh. Bila anak sakit, bila anak Siapa yang lubuh jatuh madam tak susah di, mau. Bila hari yang anak ni mula bangkit beraktif, bangkit berjalan. Bila hari anak mula bangkit berjalan beraktif, bila siapa yang tahu, mau. Mau tanya, apa hari bulan anak ni bangkit berjalan, mau. Berdiri anak yang pertama, siapa yang ingat? No. Kita orang tanya kita, Ustaz anak Ustaz Nombor tiga Suruh so, Daya Bapa-bapa yang bulan Kalau oh, bapa kata -kata, Kena telefon Kena telefon Kena telefon Kena telefon Kena telefon Tak ingat Ni Nak buat e-filing income in contact Nak buat e-filing Dia tanya kan Dia tanya ni Bila kahwin Tari, tahu Tari tahu tak Tari Bila kahwin Oh Yang ni Saya tak tulis Telefon Tak boleh lah Ni yang kata Pak ni Haripun lah Haripun saya yang biju Ni kita berikah Kau ni lah Bini kata Ya Allah abang tak ingat Ni ha, aku sudah boleh cakap Aku juga ada pejabat income check ni Orang ramai ni Nak marah dah tak ingat Terpada dia marah pula Kawan ni nak boleh cakap ni tak Tu yang kata Pak Tu sebab Nabi 2.4 <SILENCIO> <SILENCIO> Tapi mak ni Yang kata isteri kita ni Dia mak anak kita Tarikh kahwin kita, jangan ingat anak sepuluh orang, siap-siap seorang lagi. Tarikh bila berapa hari bulan. Siapa yang nak rahi peti kita? Hmm. Hari pertama, anak masuk sekolah. Siapa yang duduk tunggu, duduk pegang, tak apa-apa, semua -apa, apa -apa, makan anak ni. Siapa dia? Ma. Ayah pergi reja. saya, kata, aku tak pergi reja, siapa nak pergi makan apa? Tengih, duduk pegang, duduk lah tak tengok budak dari sekolah kemudian mak mak bekerja tak bekerja bekerja juga habis mak tengok mak anak muda di sekolah mak bila anak bergantung dengan orang lain siapa jadi galang ganti mak orang salahkan anak dia dia piduk depan jadi galang ganti dia kata anak dia <tuh>. mak bila anak nak apa-apa Siapa yang susah payah tak tidur ke mana, beliau fikir macam cermin duit, nak hijau ke mana, nak tunaikan segala anak-anak ni? Dapat? Maksudnya. Dia kata kat lelaki dia, anak kita nak keluar dari universiti dah, duduk pergi bekerja, duduk pulang, duduk naik motor. Dia kata saya demai Dia kata dengan kaita hari ni, dengan jalan raya hari ni. Dia kata belilah kita kaita buruk sepilih bagi kat dia. Yang beliau susah hati ni? Dapat? Dia tengok televisyen, gambar apa, -apa I'lan, potato, tomato, suas, pecah. Dia tengok I'lan. Dia teringat anak Habis tengok I'lan, dia kata kat suami dia, dia kata abang, Duit nanti kita tu simpan, nanti omrah tu beli air tak ke anak dulu lah. Ni, hadut tu nak beli apa-apa ke kan, anak ni. Siapa dia? Oh. Duit lelaki duk bagi buat belanja dapur tu. Dia lari sikit simpan. simpan. Simpan untuk siapa? Untuk anak. Untuk anak dia bukan pelanggan simpan untuk dia untuk anak dia dia tu baca dah. dia ni isu ke rumah mana macam mana nak beli motor nak beli reta siapa harga pijari mo bila anak terima gaji yang pertama mau ni sujud juga sujud juga su anak terima gaji mau sujud juga anak terima gaji pergi belanja kawan mau su sujud juga min yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut muktibar kali ni pasal ni. Binna anak kata nak kahwin, mau tak tanyalah siapa. Muktir. Anak ni emak me, bakal melantunnya rambut ore tak pakai tudung, dia tengok tu dia menggelan. Tapi terai kata dekat anak dia kata awak nak ambil orang pakai tudung. Anak tarik muka, dia kata tak pasal lah melikat nama. Muktir. Dia tak boleh dengan anak dia dia tak boleh. Dia nak pergi segala-galanya untuk anak dia. Tapi hari ni apa jadi? Maksud anak tak balik. Ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. Nabi sebut tiga kali tu. Hadis, orang baca gitu aja. Tapi kalau dia dia selam balik. Maksud hadis tu, dia selam balik. Pasti tu Nabi sebut sampai tiga kali. Selam balik. Janganlah apa pasal yang Nabi sebut sampai tiga kali ni? Pasal apa? saya yang mahu pada anak hari tak boleh jual beli tak boleh nilai tak boleh ganti saja. apa pun anak buat pun mana pun tak ada anak dia okay. i mean inilah benda dia so dia kata apa? ingat mahu dah bagi segala-galanya kita apa kita boleh bagi ke dia ok kalau minta-minta mahu bagi mamah kita mulakan tafsir nurul ikhtiar jari 2 nurul ikhtiar jadi 4 kita masuk di dalam tafsir surah al-waqiah surah al-waqiah muka surat 150 muka surat 150 bawah betul-betul bawah sana kita sambung ayat 27 surah al-waqiah a'udzubillahi minasyaitonir minas rajim wa ashabul yamin ma ashabul yamin dan bermula segala yang termasuk surat tangan kanan itu maka bahagianya punya, makna alangkah bahagianya segala orang yang surat dengan tangan kanan pada hari kiamat itu punya. Allah sebut ayat ini surah al-waqiah ayat 27 Allah kata wa ashabul yamin dan orang-orang yang di padang mahsyar sur rekwat dan dia tangkap dengan tangan kanan. Tangkap tangan kanan itu simbolik, simbol kepada apa? Dia ok dia selamat. Allah sebut dalam ayat tu wa ashabul yamin dan bermula segala orang yang terima sobat dengan tangan kanan. Ma ashabul yamin siapa dia? Depa yang terima dengan tangan kanan ni. Sambung ayat itu Allah kata Mereka Di dalam syurga Pada pokok bidara Yang dibuang dunia Dia ada hadis tentang bedanya. Satu badui Masuk jumpa Nabi Bila jumpa Nabi Dia kata dekat Nabi Dia kata ya Rasulullah Aku dengar kata dalam syurga itu Ada pokok bidara Betul kah? Nabi kata betul Kata badui ini, kenapa pokok bidara? Bukankah pokok bidara itu berduri? Masuk syurga. Asyafi bagi pokok duri dalam syurga. Ayat Nima bagi tahu apa? Fisidrin makbul. Dalam syurga itu ada pokok bidara. Tetapi pokok bidara makbul yang dibuat dos. Pokok bidara... Atas dunia ada pokok bidara Dalam syurga ada pokok bidara Tapi pokok bidara dalam syurga itu Ma'dun duri Tuhan buat Dalam syurga pokok bidara tidak ada dui Makasih apa? Berarti satu anugerah kepada penghuni syurga Tak ada benda yang boleh bagi sakitnya Begitu Dan di dalam syurga itu ada pokok mus Mus ni pokok pisang di dalam syurga itu ada pokok mus Yang penuh buah di batangnya Daripada atas ke bawah Pisang kita tengok hari ini. Dia ada mayam dia Penuh Tandang dia itu penuh buah Dalam syurga itu Pokok mus, pokok pisang Di batang itu Allah tumbuhkan buah Penuh pisang syurga Begitu Wazinin <tiur> mamdun dan bayang-bayang ataupun teduh ataupun naungan yang siangnya panjang berke, berkekalan selama-lama. Bukan seperti mana bayang di dunia yang hilang dia dengan hilang matahari. Kerana di dalam syurga itu tidak ada matahari. Dalam syurga ni pula ada apa? Ada zil. Tonton baca hadis yang cerita di Mahsyad. Nabi kata saba'atun yuzilluhumudahu fi zillik. Zillah illa zillah. ada tujuh golongan yang akan mendapat zil yang akan mendapat teduh pada hari tidak ada siapa pun akan dapat teduh tapi tujuh golongan ni akan dapat teduh dalam syurga pula dia kata wazilil mamdun di dalam syurga pula ada satu teduh ada satu naungan, ada satu bayang yang mamdun yang kekal selama-lamanya dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi kata, Inna fil Jamrah shajarah, yahiru Rakib fi zillha maha ta'am, la yaqfuna. Hadis riwayat Al Bukhari. Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kata, dalam syurga itu nih ada ketubok ada satu shajarah ada satu pokok ia tiru rakid di rindihah 100 tahun satu orang naik kuda yang paling laju naik kuda dia pecut kuda tu sampai habis, habis laju di bawah teduh pokok itu 100 tahun teduh pokok itu tak habis ini hadis sahih riwayat al-bukhari terjaga teduh ini namma itu duduk bawah oma dia panggil tempat berteduh Pasal apa? Pasal ni'mat Pasal apa? Pasal orang yang tak ada rumah Dia tak ada tempat tercedor Dia melarang Kita ni ada rumah Rumah tu tempat tercedor Tercedor tu ni'mat Orang yang hari ni, kenal universiti, kenal tempat pengajian, kenal pergi kerja-perja, duduk dalam ofis, apa semua ni amas. Berbanding dengan kawan, kerja dengan panas, dia buat jalan daya, buat raya, dia buat sebuah raya, dia buat landasan berkembar, apa semua ni. Orang ni semua pejar sakit. Nombor izu itu sakit. Jemuk panas mentahari. Apatah lagi di akhirat itu, kena jemuk dengan mentahari di sana maka teduh pada ketika itu menjadi nikmat oleh Allah dia nikmat maka Allah sebut dia dalam Quran sebagai balasan yang Allah bagi kepada ahli syurga teduh itu balasan yang Allah bagi kepada ahli syurga Bahkan dalam syurga, hadis Abu Hurairah tadi, dia kata apa? Dia kata, pokok dalam syurga ni, sebatang pokok sahaja. Sebatang sahaja. Kita cakap banyak-banyak. Sebatang saja kalau satu orang naik kuda yang paling laju, dia pecut kuda ni, 100 tahun perjalanan dua naik kuda tu. Tak habis lagi, bayang satu pokok Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SWT bahkan pokok dalam syurga ini dalam sebuah hadis lain nabi sallallahu alaihi wasallam kata man fi janna illa saqha min nabi kata di dalam syurga itu pokok yang ada tidak lain melainkan batangnya min zahab daripada emas dalam syurga dalam syurga tu pokok yang akan memberi teduh kalau orang naik pula 1 tahun untuk pecut pula, tak habis lagi teduh pokok tu, pokok tu, tu salakuhan, batang dia min daripada mat tu orang buat hmm. cerita dia tak gulit, yang kata syurga ni tak boleh imagine tak boleh nak bayang macam ni. Kita jumpa satu hadis, kita jumpa pula satu hadis, kita jumpa pula satu hadis. Kita coba nak bayang, bayang kata syurga ni macam mana? Tak sampai aja lah. Ma la aynu raa'at, walla auzul sami'an, wadaqat rasii qadisha. Yang kata syurga ni apa dia? Mata kita esok bila tengok, tengok syurga kita ingat satu yang. Apa tengok benda macam ni? Kita duduk dalam syurga, kita dengar bunyi-bunyi dalam syurga ni, kita ingat satu ayat apa dia? Aku tak pernah dengar bunyi yang sedap macam ni. Yang kita tengok semua yang Allah bagi dekat kita dalam syurga, dok kita ingat apa dia? benda ni aku tak pernah terlintas dalam hati sikit pun macam ni Tuhan yang bagi. Bila macam tu hadis Nabi bagi tahu, makna kata syurga habibul dar Allah wa ta'ala memang dia tempat Allah nak balas orang baik dengan nikmat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Termana bahwa faikah yang كثيره la maqtu'a wa la mamnu'. Yang kata dalam syurga itu buah-buahan kayunya cukup banyak yang tiada putus-putus, dia tak ada musim. Ingat nak makan apa bila masa. Benda ada. Dan tiada tertegah manakala teringat hati berkehendak hadirnya yang kata dalam syurga ni teringat teringat nak nak apa tak nak siapa boleh meletoh benda yang kita peringat tu daripada mai terpanggil teringat teringat je jauh dalam syurga teringat katanya aku lama tak kena mie banduk kecil kecil mi banduk teringat katanya aku lama dah lah setelah tu pergi kena mie udang kuala sepetang <laughs> macam ucik gantang <laughs> pasal tu pedas pergi kena mie udang kuala Seringat pola betang lebih sedap Pada 2 mai depan kita hmm. Hadir di hari kita Dan dapat dicapai Dengan berdiri, dengan duduk dan dengan Berbaring, dan benda-benda ni, buah-buah Kayu dalam syurga ni Boleh main kat kita Tanpa perlu kita bangkit, mencari cari mencari tangga, duduk ragas, pokok tak gaduh Sambil duduk rindik Tangan boleh gagal ambil Bila-bila sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia nak bagi tahu kat kita ni sampai macam tu. Nak habaq kata raja dalam syurga itu. Yang Buah-buahan ni dia kata ni boleh dicapai buah-buahan itu sama ada waktu berdiri, waktu duduk atau waktu berbaring. Betul tak? Dalam apa keadaan pun, tak senang nak makan buah-buahan mai. Bahkan dia kata Kuah kayu syarikat itu Dia tak berkulit Dah senang Nak bagi senang lagi Tak gaduh Biduk kumpas hebat. Tak gaduh Kuah tu main Biduk kumpas Tiap dah Tinggal nak buh lah Kulut dia lah. Allahuakbar Eh Kata Allah ni Dia punya nak bagi kita ni Bahasa ni Orang kata apa Teruja Teruja Nak bagi kita ni Rasa Teruja Rasa Is eh, aku Aku nak buat baik Sebab dia bakal Sepuluh lah pulang itu, nak bagi kita kata teruja ni aku nak lihat tuan abang ni kata masuk cerukah ni nak bagi yang ni nak bagi yang ni nak bagi yang ni aku nak benda ni boleh senang aku nak benda ni syarat dia apa dia lah aku kena buat apa tu ha tu samaulah jaga pukul 4 pagi jangan semata-mata bangkit di pi pancutlah bangkit di pancut ambil ayah semayang sejadah Allahu akbar hati dorak la kan dia nak lawan ni Nak lawan dengan nafsu dunia kita yang tak baik Yang nak kena lawan Jaga mungkin 4 pagi Tak tengok naik dalam kepala satu ya Alhamdulillah Allah bagi aku jaga ni Tahajud aku jangan tak buat hmm. Alhamdulillah Doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengok baru 4 sembuh Sembuh kat perenang Tak paham Tak paham Tuhan serok kita bukan empat, bukan empat setengah, bukan lima. Tuhan serok kita tidak boleh. Lagi-lagi pergi panjang. Buang layak, balik tidur balik. Deceh. Cukup punya deceh ni. Duk baca ayat Quran, duk baca hadis, dut cerita ni. Allah nak bagi ni. Allah nak bagi ni. Allah nak bagi ni. Tak puluh, tak usaha, tak nerut. Muslimin dan Muslimah yang di Rahmatullah Rasulullah. <tuk> <tuk> tetapi dia kata... Sekaliannya makanan baik, minuman baik dan ciuman wangi dalam syurga itu semua Allah sediakan kepada ahli syurga-Nya. Cuma satu lagi. Wa furuhil marfu'ah. Dan di dalam syurga itu beberapa hamparan terbaik yang diangkat tadi. Furuh marfu'ah. Bila bilang terbaik. Dok tak siap siap tadi tunggu bila nanti. Tidak ada Tuan-tuan nak cari Toto Narita Tidak ada Toto Narita Di dunia ada Sana itu dia bagi satu tilam Furus Furus ni tilam Dia bagi satu tilam Merfu'ah Tuhan haba'lah tilam tu Bukan kalau ha, nak kena wujung mibu dah Merfu'ah Tilam yang telah pun diangkat angkat macam-macam Tak ada tu lah Tu angkat tilam lah tuan kan tengok lah tilam nak na usung bawah notion dia kat bawah ni long ni bawah bawah tu nak tinggal bawah nak tinggal atas rumah tu tang tangga kena patah tu kena tak lepas hilang tu dok kena tak lepas la mana ada eh jah goh ngulin gori agih mai angkat buat lepiang tu dia tak rapi hilang hari ni ni nak angkat bawah naik atas bercelok akhera itu tuan ganda apa waqfurin marfu'a Aku bagi dekat abad hitam cantiknya hitam tak ada sehelai dunia hitam macam ni marfuah angkat tak siapa Muslimin dan Muslimah yang di Allah Inna anshana huna inshaah dan bahawa kami yakni Allah telah kami jadi akan bila dari itu akan sebagai jadi daripada ketiadaan di dia demikian jua wulad. Bida dari, karena jagaan wanita lelaki dalam akhir di dalam syurga di akhirat itu ini, ini dia tak melalui proses macam kita. Kita bapa nak mai dulu nak kuasa, sebab tu mai tujuh hari yuk lak walusan lah, cukup sebab tu bagi nama. Bida dia terus syokatnya ni semua. Bida dari ini Allah bagi jadi dia tanpa melalui proses bapa dan membesar. Dia main sokturnya min yang kata bidadari ni apa dia dia ni ni dia mai inna al sya'na kunna in syaa kami jadikan bidadari ni dia memimpin padulah dia tak berani tunggu dia nak pesan apa-apa dia mai mai tu kira, -kira boleh serve boleh layan kita the men juga will pelayan laki-laki dalam syurga sama konsep dia apa dia? Maka kami jadi akan mereka itu Yang ini akan bila dari itu Bikar Yang ini anak darah Bila dari anak darah kita ni Bikar Bikar Dalam bahasa Arab Maksudnya anak darah Yang masih darah dan dalam hadis Nabi Alaihi SAW, takang lebih lagi. Nabi kata yang dimaksudkan dengan mereka ini, Allah jadikan mereka ini abkarah. Dijadikan anak darah. Maksud dia apa? Sekali penghuni surga ini bersama dengan dia, nak ulang balik tak lagi, dia jadi anak darah balik. Nak ulang balik tak lagi, jadi anak darah balik. Beberapa kali pun, dia duduk balik jadi anak darah balik. Dalam hadis cerita, satu kumpulan. Satu kumpulan itu, mereka tanya Nabi ya kata ya Rasulullah adakah al anugerah ni ni ayat yang kata tadi ni fajalna hunna abkara kami jadikan bidadari dari itu berapa kali pun roh balik jadi anak dara anak dara anak dara adakah wujud bidadari dari saja ni kami ni rumah ni hantu-hantu yang dulu hidup macam dunia sampai satu tempoh mati kemudian itu di akhirat itu dia ni ada dunia dia, dia, dia tanya nabi dah dia kata adakah di ini untuk bila saja ni yang kami-kami ni macam mana kalau esok kami masuk syurga. Nabi kata apa? Nabi kata sama. Perempuan yang hidup atas dunia ni pun pergi syurga esok macam tu juga. Apa kau? Anak darah ni. Dua anak darah situ lah. Satu hadis ni pula selesai lah. Satu perempuan main jumpa Nabi SAW jumpa kebetulan Nabi tu bercakap pasal bidadari dalam syurga. Dia tu dengar-dengar dia tanya Nabi dia kata, Ya Rasulullah, Mereka kami-kami yang hidup atas dunia ni, Orang-orang perempuan yang hidup atas dunia ni, Esok di akhirat esok, Kami ada, nak dibangkitkan, Adakah mengikut umur mati kami? Kalau kami atas dunia mati umur 75, Adakah akhirat esok kami dibangkitkan umur 75? Ha, kalau bangkit umur 75 juga, Bangkit dengan lakit pinggang, dengan lakit bunyi. <laughs> adakah kami macam tu? sing sahabat kaum gua ni tanya Nabi dia suka nak fikir dia dalam kenapa bidadari ni terlebih layan ni Allah terlebih jaga macam special ni yang kita ni susah payah di dunia beribadat semua itu nak bangkit dengan daun tinggi dia juga ke kan? <tuk> nak bangkit Nabi semua <tuk> Nabi kata apa Nabi kata tak ada beglad dalam syurga hanya orang-orang budak -orang saja boleh masuk menangi orang sebagainya so, syurga buka dalam tafsir Ibnu Katsir dia oleh Nabi ni menangi benar dia dia kata Nasirah, dia kata Siapa yang mati muda, nanti dia panggil syurga Macam aku ni, tak mati-mati lagi -mati. umur pun jadi Tak adalah syurga selepas aku Ayah. Nabi panggil sahabat lain Nabi kata pihak abang kat dia Pihak abang kat dia, Nabi kata buka orang tua tak dia mati syurga Orang tua pun, bila dah masuk syurga Jadi muda dia Pihak abang boleh dikulaksa Dalam hadis saya pula Nabi kata apa? Semua orang Baik laki-laki, baik perempuan, baik muda-muda, yang mati budak, yang mati tua, yang mati apa semua bang. Dibangkitkan di dalam syurga itu umur mereka 33, Nabi kata. Umur 33. Mati umur 83 pun bangkit 33, mati umur 3 atau bangkit umur 33, dia tak kira, dia bangkit usyaragam, semua umur 33. Anak tengok umur pun ni, nampak apa belum tenang, tenang. Mak dia lah Mak dia Tapi, tapi dia kena mak dia Masa mak dia dah umur 43 Ini eh, nampak Macam nak raya-raya mak tu Mak pula tengok anak Dia kata aku tak kenai mak tu Mak dah 33 Anak 33 Mak 33 Ayah 33 Masa tu tak tahu nak pergi apa Tak tahu nak pergi apa tak pergi ayah dia panggil ikut nama Tak tahu bagaimana nak jadi, tak tahu betul Allah bangkit semua umur 33, pada apa pada 33 lagi dengan saran Muda sangat pun tak mau, tua sangat pun leceh 33, orang putih cakap Just night Just night, untuk nak menikmati hidup Umur 33 Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Firman Allah, dia kata apa urban asraba li ahbab al-yamin min hmm. dahan datang pula dalam surah an-naba Asyik asraba ashiq akan suami urban maksud dia apabila kata muncul tadi cinta mandiri bila bangkit di dalam syurga esok ni, Suami dia cinta isteri dia, Isteri dia cinta suami dia, Mesti-mesti cinta mencintai, Sayang menyayangi. Macam tu keadaan. Allah beri bangkit di sana esok ni. Aduban akrabah. Asyik mereka itu. Bagi suaminya. Lagi sama muda umur mereka itu. Yang ni 33 da'at. Ini hadis 9 cerita. Bangkit mereka itu umur mereka 33 tahun. Semua ini bagi segala yang terima suratan dengan tangan kanan. Hak ni, dia peringat balik. Ampah jangan ingat semua orang. Ah. Hak ni geng hak terima rekod tangan kanan saja. Hak tangan kiri dengar saja. sudah. Ampah tak ada hal ini. Dia tahu itu. Hak geng yang rekod main tangan kanan. Dia akan lalui benda-benda di suatu. Yang ini, dia kata, dan mereka itu Firman Allah, Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin Banyak daripada umat dulu Dan banyak juga daripada umat kemudian Yang ini, umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Akan menjadi ashabu yang ini ha, Ayat ini dah sebutlah Dalam ayat yang kita baca sebelum ini Dah jumpa dah ni, Perkataan yang sama Sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin Dah terus saya ingat ayat 30-berapa yang kita jumpa hari dulu. Ambul ulang lagi sekali ayat. Ya. Maksudnya apa dia? Ampa umat Nabi Muhammad. Jangan ingat. Kata peluang ni semua untuk umat dulu. Ya. Kita dah terletak dah. Kalau kita hidup zaman Nabi. Mungkin kita dapat benar-benar. Apa nak buat kita ni turun tanah Nabi. Tak ada. Kita tak berpeluang dapat benda ni. Tuhan kata tak. Benda ni. Peluang dari segi chances. Sama. Cuma. Apa kena buat apa yang Tuhan suruh. Hidup zaman Nabi pun kalau jadi abu Jahal Tak dapat peluang ni Hidup zaman ni pun kalau kita memilih Untuk tak mahu, agama tak dapat peluang ni Kalau hidup zaman Nabi Kita memilih untuk ikut apa yang Nabi kata Dan hidup zaman ni pun kita sama juga Mengikut apa yang Nabi kata Peluang ni ada ke kita maka peluang ni ikut kepada semua orang. Tuhan kata surghatul minal awabin was minal akhirin. Banyak yang akan mendapat peluang ni daripada umat dulu dan demikianlah banyak umat kemudian akan dapat peluang yang sama. Dan adapun ashabul iman. Habib dah cerita tu dia nak cerita tentang orang yang terima rekod tangan dia Apa pula jadi ke depannya war ashabul iman. Ma ashabul iman? Dan bermula ashabul shiman. Orang-orang kiri ni. Dia kata. Apakah ashabul shiman itu? Iaitu. Orang yang diberi surat amalan dia. Dengan tangan kiri. Pak kata tangan kiri pegang. Habis dengar. Habis. Dengar-dengar kata Allah. Habis rahmat. Sebab apa? Tangan kiri naik. Kita angkat perpukul amalan. Satu petanda buruk bagi dia. Fi. Semumun, warhamimun, warzillin min min yahmum. Padahal dalam angin semum yang sangat hangat. Terima terima rekod tangan kiri dia main satu angin dia panggil angin itu nama angin Anginnya cukup hangat mereka dah. Dan bayang teduh daripada asap yang sangat hitam. Tadi asap yang dia main dia teduh pokok. Yang ni dia main kelam Bukan dia main tegur Dia main kelam Kelam apa? Kelam asap Yang tangan kita At the moment Kita terima rekod Tangan kiri aja Dia main Benar-benar lisa Habis ya? Habis ya? Betul boleh bayang Ada macam perasaan Getirnya Getirnya keadaan itu Suspemnya Orang di Mahsyar ni Punya suspen Nak tunggu ni Aku ni nak jadi Ashabu yang ni ke Nak jadi Ashabu shiman ke lebih suspend daripada nak tunggu keputusan mahkamah Suspend Tak tahu ni apa nak jadi macam mana, lagu mana, macam mana. Tak tahu. Aku tak ada banyak. Sikit, ya. Suspen tu ya tunggu ni apa nak jadi keputusan macam mana. Nak keluar macam mana. Ashabu as Yamin ke aku ni. Ashabu as Syimal ke aku ni. Nak jadi macam mana ni. Begitu keadaan orang di tu ni. Firman Allah Subhanahu wa taala dia kata la baridin wa la karim dia sejuk seperti mana lain-lain bayang dan tiada kemelian padanya Dia dalam nampak mai gelap-gelap dia ingat itu teduh macam ahli syurga tadi dapat teduh pokok yang 100 tahun perjalanan kuda laju pun tak habis lagi teduh pokok biar dia ingat gelap-gelap teduh rupa-rupa Oba yang mai tu bukan gelap teduh yang itu apa dia angin hangat disertai dengan asap kelam yang itu Tuhan bagi kepada ashabul shima Dan tidak ada kemeliaan bagi mereka itu. Tak ada sabar. Memberi hormat kepada orang yang mencari. Innakum kalu qabla zalika mutrafi. Kerana bahawasanya mereka itu Yang ahli neraka itu Adalah mereka itu dahulu Daripada demikian itu Yang ni dalam dunia dulu Mereka hanya bersedap-sedap Bersuka-suka saja Haa hmm, Tuhan beritahu Pasiapa ni Yang rekod main tangan kiri ni Pasiapa ni Yang diselubungi asap yang gelap ni Pasiapa ni kena angin panah ni Pasiapa? Pasiapa lahir dunia dulu relax sangat pada di atas dunia dulu, dia kata bersedap-sedap sangat. Mereka di atas dunia dulu bersuka-suka dengan. Otak fikir maksono memang. Halakah agama, halakah nak berkat diri dengan Allah ni, tak apa nak fikir dengan. Bukan tak fikir, tak apa, apa nak fikir dengan. Dia fikir, nak relax. Semayang lima waktu ni pun tak boleh nak dapat lima. Tak boleh nak dapat lima. Hari ni punya jaga-jaga juga subuh dapat. Asam terlepas Hari ini punya jaga Punya jaga Punya jaga Subuh terlepas Hari ini Macam tu Dia Take for granted Dengan agama Dia buat mudah Dengan hal agama ni Kerana tu buat mudah Tentang hal agama ni Di akhirat itu Azhabu Shiman Dia ni jadi orang yang terima merekod Dengan tangan kiri Dia kenal maka dia kata tiada mahu berpenat-penat mereka itu dan tidak mahu berhenti kerja mereka itu nak melakukan ibadah kepada Allah dan takat kepada dia tak mahu halus ibadat ni nak penat ni tak mahu tak mahu tak mahu mengaji tak mahu mengaji berjabat dia kata payah nak tunggu balang nak packing tu alatan untuk tak mahu men -men berjabat dia kata supir dahulu busin dia tu berjabat kali dia kata nak tak berjabat apa pun jadi payah Allah ke ungamur ni payah tak nak. Tambah ugamur dia tak mau bayar. Dia nak mudah, dia nak senang. Tak takut iman dia, akhirat kira ni rekod main tangan dia. Tentera sahabat Nabi susah lagi pada kita. Tumpah darah untuk Islam, tumpah darah. Kita apa nak kena beluk untuk Islam? Tak mau. Tak mau susah dengan Islam ni. Maka akhirat Allah layan kita padan dengan hang tak berasa islam hang ni bernilai tinggi maka aku bagi tempat ke jengga muslimin dan muslimat yang dirahmatullah ila firman Allah wa kanu al-hins al-adzim dan adalah mereka itu yang ini semasa di akhir dunia dulu kekal mengekali sekalian mereka itu atas dosa besar kufur dan syirik kepada Allah subhanahu wa taala akhir dunia dulu depat benda-benda satulah buruk umur hidupnya dan dia percaya dia tentang bangkit kubah Dan hadulah mereka itu berkata sekalian Apabila kami mati sorry, Dan kami jadi tangan dan jadi tulang Adulah dibangkitkan balik untuk hidup kami lagi sekali Dia bercakap Ati dunia Maka ati dunia dulu orang cerita Kata kita ni itu akan mati kita mati daripada alam dunia, kita akan pergi alam barzah. Barzah, ini maksudnya dinding. Alam barzah, maksudnya alam yang mendinding kita dengan dunia. Yang kata alam barzah ini, alam yang ada barzah, ada dinding yang memisahkan kita dengan dunia. Mati aja kita dengan anak kita, dia duduk sebelah kita. Tak communication. Tak ada communication. Tak ada communication. Pada masa tu, dia duduk sebelah kita. Tak ada communication. Dah terpunyi habis Sudah ada barzah, Sudah ada benda yang memisahkan kita dengan dia. Habis Kita-kita, dia-dia. Kecuali apa dia? Nabi beritahu tiga apa Yang boleh menembusi pemisah itu. Apa dia? Waladil salihin ya da'ullah. Ustaz ni'ul faalat patin atau ilmu yang tersahuh bagi atau waris yang zalih dia ada yang boleh bunyi pemisah itu apa dia sedekah jariah kalau dia ada waktu dia dah masuk alam lain pun pahala sedekah jariah tu pilih ataupun ilmu yang dimanfaatkan akhir dunia dia ada bagi ya, apa kata tu ilmu dekat kawan kawan tu praktis benar tu selagi kawan tu ada amal selagi tu sah dalam dunia yang ketiga apa dia anak soleh tu doakan dia Tiap-tiap kali habis semayang adalah Allahumma inna ta'afun karim Tuhikbul afwa Fahfu anna wa wa'an wa an jami'ad muslimin Abad muslimat Allahumma innaka ka'afun karim Ya Allah Engkau lah surah yang maha pengampun Lagi mu'amud Tuhikbul afwa Engkau lah Tuhan yang suka Bagi kema'asat Bagi ka'afun ke Fahfu anna Ampun kalah kami wa wadidina Dan mu'afak dia tak mis. Dia minta doa sekali mahfaat. Dia minta doa dia sekali mahfaat. Dia minta doa dia sekali mahfaat dia. Mahfaat dia ni doa ke dia dalam doa dia. Waladil salih yada'ulah. Anak salih doa ke dia. Selamat dia dalam kurnia. Hal lain tak ada. Tak ada apa, -apa. Kalau Allah nak pergi, itu akan lipah kurnia Allah. Tapi tidak ada janji daripada Allah ataupun daripada Nabi SAW. Benda ni yang tu jadi perbincangan, perbahasan tak habis-habis ni. Dan Ustaz ni kalau kita buat tahlil, kalau mati, pahalakan sampai, ke tak, tu bincang benar. Tu tak bincang bahawa, pahala, tahlil sampai, tu tak bincang. Bincang hal kita ni, nak mati, nak bawa apa. Jangan dok kira kita mati, so duit ringgit kita nak pergi ukuah, mesjid satu kerian ni, baca yakin, sedekat tak kita. Tu tak bincang yang tu. Bincang kita ni, sebelum main masa Allah ambil jangkut, kita buat apa? Kalau pahala boleh beli, senang pun, kita tak peduli hal agama ni. Kita cari duit, tunggu terbalik Haram hal yang kita empuk. Kita cari duit juga-juga, kita mati satu miliar untuk membuat yasin. Pahala boleh beli. Miskin kaya, takdir Allah. Allah takdir dia miskin, Allah takdir kena dia kaya. Untunglah orang yang Allah takdir kena dia kaya. Maka tosha bincang soal Allah sampai tak sampai. Kalau Allah nak lagi sampai itu, Allah. Kalau Allah tak lagi pun tak boleh salah Allah. Mesti Allah tak jadi. Yang kita nak kena bincang ni apa dia? Aku sebelum mati, aku nak siap bekai ni, bekerja apa? Aku nak bawa ke alam. ni Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah ini, ini benar ya. Eh. Kalau tidak ada golongan dalam masyarakat kita hari ini yang dia tak macam tu. Dia faham kata kalau dia masih isu, so, Allah akan sebuah daerah buat bacaan Yaji, si, buat tahlil, iri sebagainya. Dia faham macam tu. Dia faham pahala boleh beli. Dia faham kata apa? Kita masa setahun kita hidup ni, kita buatlah apa, -apa pun. Setahun sekali kita punya umrah, kita cuci pergi proses kita. Dia faham macam tu. Dia tahu punya umrah, punya apa, punya teriyak, punya ampun. Balik-balik, turun-turun balik, kepada Allah, isu minum Allah. Dengan apa hujung tuh kita cuci balik. Dia anggap macam tu. Dia anggap kata, mukah ke tempat asyirosa, asyir dunia ni kita cari apa yang patut isu kita beli mahal. Tak boleh macam tu. Itu satu faham yang salah. Masing-masing, masing-masing. In ahsan tum, ahsan tum diampu siku, wa in aza tum pada. So anggap kalau hanggu apa, mana hidup asyir dunia? Ahsan tum diampu siku. Hanggu apa untuk diri hang? wa in asa'tum falaha anggo jahal anggo tima ibadah jangan tungguah kisah sendiri buat baik supaya balasan baik kita dapat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah firman Allah wa kanu yusriduna ala al-hith al-adzim dah mereka itu semasa di dunia dulu menekan mereka dengan dosa besar dan tidak percaya mereka kepada bangkit. Kubur. Bahkan apa berkata pula waqaluuna idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman anna Dah adalah mereka kata apabila kami mati dan kami dah jadi tanah, kami dah jadi tulang dah hidup ni. Adakah kami bangkit lagi untuk hidup? Buat main-main dengan Tuhan. Oh kami esok ni bila kami mati dan sampai mati tanam dalam kubur Tunggu badan semua boleh habis semua, jadi tulang, jadi apa? Eh, mula ini balik, kata-kata jadi tulang. Tanya tu, dalam tafsir dia kata apa? Istihza. Istihza ni masalah. Ini akan bermain-main. Setelah kita baca Yasin mana-mana Jumaat? Dalam Yatine. Menurut apa? A'udzubillahiminasyafahim al-radim. Awalam yara'l-insanu anna khataknakum min nukfah fa'itha huwa khasimun mubin. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسْيَا خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِذَاهُ وَهِيَ رَمِيمٌ سَبْرَمُوا مُلِبَرِي قُلْ يُحْيِيهَا اللَّذِي أَنْشَاءَهَا أَوَّلَ مَرًّا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْتٍ عَلِيمٌ صلى الله عليه وسلم تُحيط أبنى فهمه تَقْلِ دَلَمْ سُرَقَي أَوَلَمْ يَرَى الْ Tuhan kata apa, tak tengok ke ada sebahagian manusia Kami jadikan dia daripada lukfah Kami bagi dia jadi daripada ayam mana? Hina Manusia tu Nampak hebat lah jadi macam-macam Tentang -macam dunia lah ni Tapi dia, asyik dia lukfah Hari ni yang jadi apa pun hang asyik sama macam orang lain aja Maknanya apa? Sombong ni sepatutnya tak boleh ada dalam dirinya Fa'iha'a Tiba-tiba manusia yang Allah bagi jadi daripada ayam Mani ni Tiba-tiba dia jadi khasim Dia jadi dia jadi satu orang yang bantah Yang terang bantah dia Khasimun Mubi maksudnya bantah tangan-tangan Depan-depan orang dia boleh bercakap Ada kata kita kalau nak bercakap soal potong tangan saja Ada kata sampai bila kita tak boleh maju Dulu Adah cakap menjadi Allah Tadar Selewak saya pasti ya. Dulu Adah Dulu dulu cakap seumpama ni ada. dulu orang oh, dia kata Kalau nak hukum orang berzina Dengan hukum rejak dengan batu Dia kata kita nak buat jaga raya Kita nak di mana Dulu dia cakap ada Menjadi Allah Tadar Kata apa sebetulnya Alhamdulillah Da'wah makin dukwat Makin reti Makin reti Daripada mula reti kita Oh Yamin Relation space terdajan asidur ini Orang menjahat Dia tidak kira Alhamdulillah Sebab apa? Dalam surjah Dulu dia bertuahkan akal. Eh dia kata Kalau nak kat sana Hukum Qur'an as-sariq Wasgat dikatu Fakatong a'idiyahumah Potong tangan berjuris Dia kata habis Kita lah Deku al-deku al-masyuk Perkerja Deku al-deku al-masyuk Kalau nak dalam suri ini Kulak-deku al-masyuk Potong tangan Siapa nak berjuris untuk ikan suri Maksudnya dia hey bangun dululah dah dah. apa? Dia mengerti. Dia mengerti tang mana area yang dia boleh cakap, tang mana area yang dia tak boleh cakap. Dia mengerti. Alhamdulillah. Bende apa tuan? Dakwah sudah sampai. Kalau dia ada, pingat dalam hati pun tak suka dengan benda tu pun dia tak cakaplah dia tu. Dia telan, dia telan sebaik nampak Berbinau di otak dan telan Sebab apa? Jadi tak bersebut Dia tahu benar-benar seni Menyentuh soal akidah. Ini menyentuh soal akidah, Dia kira Alhamdulillah Sebab apa tu tuan? Saya dakwah sampai Atas semua pihak yang Berusaha Dalam bidang dakwah Dakwah sampai nak wangi semua orang. Nama apa pun lah. Nama apa pun. Dia ni nama pati'i. Dia ni nama jemaah bi. Dia ni nama pertubuhan si. Dia ni nama apa-apa. Nama Janji apa dia? Menjembu manusia kepada Allah SWT. Seruan dan kepada orang ikut Allah. Itu dakwah Muslimin dan Muslimat yang dihormatkan. Maka orang sebut dalam yasin ni. Kami jadikan dia daripada mani fa idza huwa qatimun tiba-tiba dia jadi banto terang-terang dia batak Allah wa darbal matalan wal nafsi khalqa tuhanda kata manusia jenis ni dia boleh buat perumpamaan di depan Allah wal nafsi khalqa sedangkan dia lupa asal kejadian dia, dia lupa asal usul dia bercakap macam dia ni apa dia terlupa kata dialih akses manusia yang jadi dia pun ada izin Allah Dia bercakap dengan sombong. Kala menyusui nazar wajiramin siapa boleh bagi hidup tulang? Kalau sekiannya tulang sudah habis pun dia kata. ni kami bercakap kata kita mati masuk kubur. Isuk kundun naga satu sangka kalah pula nak cum. Dia kata, bila cum sangka kalah tu kundun nak bangkit pula daripada kubang. Bangkit pula dengan roh dan jasad. Macam mana dia sebelum mati. Dia kata, siapa boleh buat kerja gila macam ni? Mayuhyil izam. Siapa yang boleh bagi hidup izam? Boleh bagi tulang ni hidup balik? Wahiyah ramim. Sedangkan tulang dah hancur. Dia tak boleh mencari apa Ayat kita ni, dia kata kita hidup ni, kita mati-mati habis cerita. Tutup pupuk habis. Dia kata. Hang nak senang pula ni, hang nak susah pula ni. Tak ada lah cerita akhirat-akhirat semua ni. Cakap macam tu. Dan cakap-cakap ini, Allah rekuatkan masuk dalam Quran. Allah masukkan dalam Quran, dalam surah Yasin yang kita baca di Ahmad Al-Mahari. Cerita ada manusia dia bantah dia, dia sampai tahap tu. Eh dia kata ham, jangan cakap benda gila ni, eh. benda orang mati nak hidup balik ni eh, semua tu cerita cerita zombie zombie. Kata, itu semua zombie kalau <laughs> kita, itu semua kita kau. Mati mati dah habis lah. Apa bulan ni cerita mati nak hidup balik? ni apa nak ingat ni apa? Kita tu atas dunia, atas alam nyata ni. Hal ni kena sedar diri. Dia marah kat orang yang dibantah ayat dia. Tuan kata apa? Qul yuhyihan ladhi al-shaa awal marah. Beritahu dekat dia, dekat kawan lantah ni. Yuhyihan ladhi al-shaa awal marah ia akan hidupkan balik orang yang dah mati dan jadi tulang-tulang dah berkecel tu ia akan hidupkan balik dia jadi serupa manusia biasa lagi sekali suri so, wahwabikullikhalqin alim tuhan yang jadikan dia moleh dulu dan Tuhan itu bikullikhalqin alim setiap satu tuhan maha berkuasa hang tak ada Tuhan bagi hang ada hang mati rosak nak kena apaib rosak bagi itu lagi senang daripada nak buat benda tak ada Tuhan di كل خلق dengan setiap makhluk yang dia cipta dia mohon mengenal. Tak tutup macam tu. Unjuk. orang oh bodoh, Yang tak percaya dengan akhirat itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, awal abaauna al-awwalun. Taabi pergi buat bancak dia kata apa? Dan maknanya tok nenek kami yang dulu kala pun akan bangkit juga kepada Allah. Juk bali, tuhan tak habis. Ni kami ni. Kalau kata kami mati minggu depan. Kami mati bulan depan. Kami mati tahun depan. Kami mati lagi lima tahun ke depan. Tak apa lah. Kami baru mati. Kau kata nak hidup kami balik. Atuk nenek kami akan mati lima enam puluh. Satu-satunya tahun dulu pun. Masih balik kah? Buat tanya Tuhan. Amalala semua maha mati ni akan hidup balik kah? Begitu. Kul innal awalin wal akhirin. Lamajma'uuna ila miqati yawmin ma'luum fatu'nihu ya Muhammad. Bahwa orang yang mati dulu dan orang yang mati kemudian semua itu Tuhan cakap, akan dihimpun sekalian mereka itu bagi waktu ataupun bagi hari yang tertentu yaitu hari kiamat di mana hidup sekalian dengan roh dan jasad. Tuhan jawab Firm, dengan tenang Tuhan jawab bila mereka cahaya Nabi, mereka kata, Jadi, maka kami mati atau hidup balik. Tok nenek kami hak mati, Berkata tahun dulu, Buatkan hidup balik kah? Tuhan kata, bagi Beritahu dekat mereka, Bukan mereka ni saja, Yang Al-akhiri ni, Golongan kemudian ni, Al-awwali, Orang yang dulu-dulu, Dan semua, Tuhan kata, Akan balik hidup, Esok ni, Dengan roh dan jasad. Macam mana hampa masa hidup, Macam tu hampa bangkit, Di akhir-akhir Tuhan jawab majmoul. Tu. Mana men seperti mana keadaan kamu semasa di dalam dunia lalu. Sumpah innakum ayyub badun dan mukadibul, laaakilun min shadr min zakun, fana bioun min hamdulillah. Kemudian bahwasanya kamu wajib kalau orang Arab yang sesat jalan agama, yang dustakan nabi dan dustakan akan Quran. Sungguh lagi akan makan sekalian kamu kayu zappun bukan sekat tu je suhan kata pula bukan sekat hampa nak bangkit esok ni satu benda yang pasti hampa pasti akan bangkit balik di masjid esok ni bahkan bangkit hampa esok ni hampa kena makan pokok zappun hampa bangkit esok ni hampa kena makan pokok zakpun. La akiluna min syajarin min zappun bahkan dia jatuh syadah dia tu tentu kena tambah la'akiluna min shajarin min zaqqu qadwa shaddaq min zaqqu hmm. nabi akan makan sekalian kamu daripada kayu pokok zaqqu maka meminum sekalian zaqum itu akan pekut kamu di akhirat nanti dalam hadis nabi cerita yang kata buah zaqum qalhuha bagai annu ruus syaitan bil qur'an dah pokok zaqum ni dia tak leh tumbuh di tempat lain contoh ambil pokok zaqum ni tanam di bawah tanah tak tumbuh pokok zaqum ni dia hanya tumbuh di dasar neraka je tempat dia Allah bagi pokok zaqum ni nama pokok zaqum dia tumbuh subur di mana di dasar neraka tulang-ulangha kan zuruqus syaitan Quran kata apa? mayang dia pokok zakum ni mayang dia mayang dia tu seperti kepala-kepala syaifan Quran kata yang kata pokok zakum yang nak menjadi pokok yang memberi azab kepada penghuni neraka ni pokok tu sendiri tumbuh hanya dalam neraka dia sampai tak boleh hidup Mayang dia sahaja Kenung Kau dah cukup Macam kepala syaifah Dalam hadis pulak Nabi kata apa? Nabi kata Kalau kofa zakum ini Niti pekah. Nabi kata Kalau diperah Buah zakum tu Buah dia tu Kalau diperah Menitik Takut titik Ayah daripada buah zakum tu Ke dunia ni Nabi kata Mati segala hidup-hidupan di dunia Bukan ni, bahan azab yang diberikan dia, diberikan dia tuan-tuan, kita pilih untuk percaya, kita pilih untuk tak percaya benda tuan-tuan sana, kena hari ni kita boleh dengar, kita boleh tak jari kita di sambil ubur dengar ustaz ke orang ni exaggerate ni orang oh, putih lah what I can see is exaggeration lah ini semua tokoh tambah pun besar-besar lah, bagi orang takut lah ni jadi kadang-kadang eh, orang -kadang usaha-usaha ni saya eh, fedak dengan 5 hari eh. cakap semua no. nampak macam intelektual cuba nak menilai Quran dengan hadis ni dengan serdik dia harus dia kata too much sometimes they explain things, dia kata kadang-kadang eh, saya -kadang, eh, bukan cakap patut-patut boleh Jangan lah. lebih-lebih saya kata lah kadang-kadang dia -kadang pun speak nonsense Tidak. jangan menentu Quran Hadis ini kita dia mendahului akal waras kita kita rasa kita waras hmm, Quran jauh lebih waras daripada kita kita rasa kita terpedih hmm, oh Hadis nabi jauh lebih terpedih daripada kita Quran dan Hadis ini rujukan orang yang bercucu-cucu intellectual Orang yang otak dia setengah masa ni, dia tak boleh nak memahami Quran dengan hadis ni. Kalau dia rasa dia boleh menilai Quran dan hadis, dan dia tidak dapati hujung penilaian dia kata Quran dengan hadis ni, ada tak kenal tang tutang ni, dia yang tak kenal, Bukan Quran dan hadis yang tak kenal. Dia kena macam tu. Keyakinan kita kepada Quran, kepada hadis Nabi, dia kena duduk tahap itu. Tahap tak goyang. Sambi'ana Walapa'ana Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Maka pokok zakum ini Menjadi bahan azab Kepada orang yang masuk neraka Terima Allah Zakum tanah diuna min hal dia kata kemudian bahawa buah zakum itu dia kata akan memenuhi perut orang yang ada di dalam neraka itu iaitu kayu yang sangat baik lagi busuk bau zakum ni baik busuk dan sebagainya maka ditumbuh Allah akan dia di dalam neraka dan menjadi makanan ahli neraka. Slihina muslimah ini Allahyarhamnya Fasharibuna عَلَيْهِ min alhamim. Maka minum mereka itu atasnya, yakni atas buah zakum itu, daripada hamim, iaitu ayam yang sangat hangat. Yakni apabila masuk dalam perut, bercerai segala tulang dan sendi-sendi mereka. Maksud ayat, Tuan Meryas, masuk neraka, malaikat zapangin, dia akan perusuk buah zakum masuk dalam mulut. Penghuni neraka. Bila masuk, dia tak boleh telan. Kerana dahsyatnya buah zakum ni. Dia tak boleh telan. Nak bagi lepas benda tu bagi telan, dia buat main hamil. Hamil ni apa dia? Dalam hadis Nabi kata, leburan tembaga cair. Tembaga yang lebuk cair tu, Menjidih macam mana dorai dulu bubuk tu, Semua yang minum. Nak pergi lepas buah zakum. Buah tu dah azab lah. Nak telan tak lepas. Nak tolak bagi lepas tu, tolak dengan leburan tembaga cair. Tolak dia. Bila masuk aja dia kata apa? makan luruh segala isi perut. Bercerai tulang dan sendi dia. Kerana kena ayam tu pula. Dia hancur sesuai balas. Tengah? Tengah. Kesan kat diri saya. Dekat tengah. Kita tengah baca tafsir Quran. ni yang kita tengah Quran ini justru lah. Quran ini perlembagaan kita orang Islam. Ini Quran. Kalau kita tak mau percaya. tu pula. pula. Tapi inilah Quran ni yang kita silamai bulan puasa kita duduk baca, nak kata quran Inilah Quran. Di antara benda yang Allah bagi peringatan kepada kita tentang benda ni. Maknanya apa tuan? Tersabatlah. Balik kepada hadis muqalimah kita baca tadi ni. Hadis ni yang Nabi, Tata Nabi kata apa? Nabi kata apa? La yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin tiga kali. Nabi kata demi Allah tak berimanlah dia ni, demi Allah tak berimanlah dia ni, demi Allah tak beriman dia ni. Sahabat kata siapa ya Rasulullah yang khabit tiga kali. Nabi bersumpah wallahi la yumin, tak beriman dia ni. Tiga kali Nabi sumpah. Siapa dia ni? Nabi kata apa? Orang yang selama tempoh dia duduk dengan jiran dia. Dia tak memberi keamanan kepada jiran dia Daripada jahat dia. Jahat dia tu jiran dia makan hati Kalau jahat dia Jiran makan hati Nampak apa Kita tak sekecil saja ya Soal kita dengan jiran kecil ya Nabi sumpah tiga kali Tak beriman orang saya Sama macam Kita kena baik dengan semua Jiran kita Dia siapa, pun walaupun dia bukan Islam sekalipun Hak jiran kita kena bagi dan Nabi bagi jiran ada tiga jiran yang paling berat ni apa dia satu jiran yang kedua orang Islam yang ketiga orang berat ini jiran paling berat kita nak kena jaga tiga benda kita kena jaga dia sebagai jiran kita kena jaga dia sebagai orang Islam dan kita nak kena jaga dia sebagai orang jiran jadi kedua Nabi kata apa dia jiran yang Islam bukan orang berat kita nak kena jaga tu, Dia sebagai jiran kita kena jaga. Sebagai orang Islam kita kena jaga. Dan yang ketiga nabi kena jiran. Yang bukan Islam. Kita kena jaga dia. Pasti dia jiran kita. Dia jiran kita. Dia bukan Islam pun dia jiran kita. Kena jaga. Hak dia sebagai jiran kita kena bagi. Kita nak buat keluarga. Nak pasang kemah depan bisu pagi dia. Kena pergi. Panggillah apa yang patut ke dia puas sekarang. Nak panggil apa kata Ayah Pak Cuk Panggil nama ke apa kata ni saya nak buat Sedulis kahwin saya punya anak, Saya mau pasang kemah Sampai depan juga pegang boleh dah So dia ingat apa bagi darah Bagus dia ada Cikgu ni bagi dia Pak Haji ni bagus dia Dia ni betul-betul bagus Saya memang respect sama kita Tak boleh Sorry saya nak pasang kemah tu boleh tak boleh tak Eh, dia kata saya tadi dia kata tak boleh tak. Okey okey tak pasti mana okay. dia. pergi cari dewan baru. Lepas itu dia kata bersalah belagila. Dia buat lepas itu kata alah adik tu hari ini, bukan saya cakap tak boleh. Saya tak apa tak apa saya cuba buat dewan. Ini kad saya jumpa IUP ini. Allah. Habis dah sudah habis. Jadi tak menjadi gaylah. Macam ni gaylah. Aku juga kenal berapa banyak orang Islam. Tapi ni haji, betir-betir dia. Haji, betir. Bukan haji, nak no betul. Jadi, betir-betir dengan haji. Lain dengan tak boleh pakai haji. Dia hormat kita. Dia hormat kita maknanya dia hormat Islam agama. Nabi Alaihi Wasallam buat Nabi, aku, bukan aku, macam tu. Nabi dengan orang Islam, dia buat macam tu. Kita pernah baca hadis. Riwayat Muslim. Cerita satu budak. Satu budak Yahudi. Sakit. Teruk na Nabi tijarah. Jadi tijarah. Nabi duduk di tepi kepala dia sebelah kanan. Nabi kata dekat dia ya gulan aslim wa hay buda. Masuklah Islam. Nabi kata dia. Tapi budak ni, budak ni dia tu khidmat untuk Nabi, tapi dia tak Islam, tapi dia syok dekat Nabi. Dia syok dekat Nabi, dia seronok dengan Nabi. Bila Nabi made. Nabi made. dia sakit, Nabi main. Nabi main. Tengok dia mana sakit tu. Nabi tunggu tepik kepada dia. Nabi kata, Yahudah asli. Masuklah Islam. Masuk Islam, Allah. Nabi dah tak ada. Ini dah very last moment Allah, ilaha, lah. Kalau Alhamdulillah asyhadu an la ilaha a'idallah. Wa asyhadu anna muhabbada rasulullah. Rasulullah s.a.w. Dia tengok pak dia. Budak Yahudi ni. Dia tengok pak dia. Pak dia Yahudi. Tak Islam. Dia tengok pak dia. Pak dia tengok pak dia kata dekat dia. Afa abal qabil. Afa alif baa. Afa maksudnya tahtilah. Afa abal qabil. Pak dia kata dekat dia, hang taatlah kehendak abal qabil Nabi. ini. Dia pun mengucapkan syahadu alla ilaha maksud Islam dalam sakit tu mati dia. Nabi duduk daripada rumah dia, Nabi kata apa? Selamat dia daripada neraka. Nabi Orang oh, punya kata To that extent Nabi pergi ke, sampai ke tahap tu Menjadi contoh Menjadi Satu benda yang orang boleh Nabi ni idola mereka Pembesar kaum mana sahabat Main jumpa Nabi Mai mengadu dekat Nabi Dia tak Islam Satu kaum tak Islam mai jumpa Nabi Ya Rasulullah Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kami ni susah Satu kaum kami ni Kami orang susah Kami hidup melalui di bawah dia, bawa dia pindah dekat satu lembah antara dua bukit, di situ ada kambing banyak. Kaum itu bagi dekat nabi. Nabi tunjuk tu semua, Nabi kata ini untuk hang dan kaum hang. Ali terkejut dia. Ali semua? Semua? Kat dia. balik dia dekat kaum oh, dia, dia kata masuk Islamlah semua. Dia kata aku tidak pernah tengok satu manusia yang menderma, yang bersedekah tidak takut jadi fakir aku tidak pernah jumpa dalam hidup aku dia ketua kaum, orang-orang aku tidak pernah dalam umur hidup aku jumpa satu orang yang bagi sedekah sampai tak takut jadi miskin, jadi makin dia bagi semua masa islam lah, ke, ke dalam dua satu kaum islam Nabi dia tidak dia tidak buat gini, Nabi dia tidak buat ritari, Nabi dia dia sungguh semua dia ikhlas keikhlasan Nabi itu terserlah di wajar dia dia تخلاص dia bercakap tentang satu benda tu orang nampak hikmah kebijaksanaan keluar daripada mulut dia macam mana sahabat nabi yang bernama mus'ad mus'ad bin umair dia diijazah mus'ad ni eh? sahabat lain ulah tentang mus'ad ni sahabat lain tak apa Musa'ah yang kata Mullah'ah ni Kalau dia bercakap Nampak kebijaksanaan keluar Di celah-celah gigi dia Pertama gigi dia jawab Nampak kebijaksanaan keluar Daripada celah-celah gigi -celah dia Untuk Ribati yang macam ni Yang banyak menyumbang Kepada orang ikut Islam Muslimin dan Muslimah Yang dirahmati Allah Ini hadisnya Ini ayatnya Jadi Allah kata min alhamin. Dah makan rakum lekat. Bagi pula hamim, makan. minum hamim nak bagi lepek buah zakum yang lekat tu. Bila minum saja hamim apa jadi hangatnya tu masuk dalam perut, mereka bercengkam, lah segala tulang dan sendi mereka itu. Fashiribu <tuk> nasheebalin, maka minumlah mereka itu sebagaimana minum unta yang dahar. Maknanya apa tak minum dahar? Ahli neraka ni, dia tak cerita dengan orang yang terima rekod tangan kiri. Orang yang terima rekod tangan kiri, ini dalam neraka. Dalam neraka, dia antara azab yang dia kena, makan buah zakum. Bila makan buah zakum tak boleh nak selat. Tak lepas. Tolak dengan hamil, dengan tembaga cair. Tolak masuk. Negaraan tembaga cair hangat. Tolak masuk. Bila masuk, lubuh segala isi perut ni bukan minum teguk macam tu lah tu hanya apa pula tu hanya dapat fasyaribuna syurbal him depa minum hamming itu, minum macam mana unta dah minum air oh oh, oh oh oh minum tak boleh tolak minum masuk walaupun minum tu memang apa ada tapi kena maksudnya minum juga. macam tu maksudnya benda ni dia dah jadi apa dia dah jadi beyond control kau budi tak banyak orang itu dak panami. Di on control ni maksudnya dah tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol ke dia? Allah control kita masa tu. Ah, kalau boleh kontrol ke ah, nampak bau dapur tu hang ah, tunggu-tunggu kita kan di belakang. Oh. Namun Allah dah qom tengok pokok pun Quran hendak apa? Mayang dia macam kepala syaitan Tak main lalu dekat pokok tu larilah Kalau kita boleh kontrol Masalahnya kita tak boleh kontrol Kalau kita boleh kontrol masa rekod amalan saya tu Kita wang tangan kiri Kita tangkap dengan tangan kanan Kalau boleh kontrol Masalahnya beyond kontrol Masalahnya tak boleh kontrol bila yang kita tak, -tak boleh kontrol ni? Bila, Tuhan, bila? Bila masuk hubung. Bila main Muka dan Nakir. Bila Muka dan Nakir tanya kita, Man, Rabu, siapa Tuhan kau? Kita tak boleh kontrol dah. <tuh>. Walhal kita masa di dunia ini mengajari dapat PhD. walhal kita di atas dunia dulu, ada degree. walhal kita di atas dunia dulu, satu orang yang bercakap pentah dan pasir. Takkan soalan Malaikat Siapa Tuhan Kita tak boleh nak jawab Kalau kita boleh kontrol Kita boleh jawab Kita kata Allah Masalahnya apa tu Maksudnya kita tak boleh kontrol Masalahnya pada masa tu Allah kontrol kita Allah bagi kita ni Macam mana kita hati dunia dulu Takut semua yang perupayaan kita Kalau kita hati dunia dulu Bangkau berdiri dengan Allah Dengan agama Dengan apa Kita tak boleh nak jawab bangkit di mahsyar kita atas dunia dulu kita duk main basket bol shoot semua tangan aja. Masuk. Tapi bila sampai di mahsyar Izrail ni, rekod main kita nak tangkap tangan kanan tak boleh, tangan kiri tangkap ada. apa? pasal dia pun kontrol. Itu mana agama ni. Islam dan muslimat yang dirahmatkan Allah. Semua ni semua bergantung kepada satu limpah rahmat Allah. Allah kesian kita macam mana. Dan Allah nak kesian kita, dia nak tengok juga kita macam mana. Kalau kita di atas dunia ni, hidup mati, kita masak, kita hampir dengan tu agama, Allah tolong kita insya Allah Allah tolong kita, Allah tak buat zalim dekat hamba. Res. Atas dunia kita ni ingat agama ya dalam hidung kita. Kita kerja, kita cari makan, kita cari rezeki, kita nak hidup, kita nak ada duit. Cantik yang tu semua. Tapi, guideline agama. Dia tu guide kita. Ya, nah, adahlah kita jumpa orang macam ni ada sahabat-sahabat dunia tu akanipun. Ustaz nak tanya ustaz. Saja lah. Ustaz jangan gelaklah tak lalai, betul ke soalan, dia, gitu, soalan, dia, soalan dia, main dulu. Cerita okey dia kata, okay, tak ada. Apa boleh? Dah macam saya saya menyanggah saya tahu dia menyanggah. Boleh tak ni ustaz dia kata kita akad jual beli dengan kawan yang beli tu satu harga harganya tapi invoice kita buka harga lain. Boleh tak lain? Dia tanya macam tu. Saya tu tu sampai dia tu barang dia orang beli daripada saya kita aqad jual beli harga tema tapi in buka harga alai boleh tak ni saya nak orang yang tanya soalan jual beli adalah orang yang ingat Allah dalam hidup dia dia jangan tu dia ingat Allah dalam hidup dia dia tanya kita bawa, boleh tak boleh dia nak tahu jawapan tu boleh tak boleh Padahal apa? Sebab dia ingat Allah. Dia letak Allah dalam nak buat keputusan apapun. Dalam nak buat tindakan apapun. Dia letak Allah dulu. Clear tak? Tak clear benar-benar. Kalau saya uramah. Kalau saya tanya dia. Kalau saya kata tak boleh, saya ikut uramah. No, no, no. Saya Bukan ikut uramah. Ikut uramah. Ha, ok. Baik. Biar tanya. Ustaz, saya banyak agaklah yang tidak berpegang itu tak nihah. Jadi nak cerita kita manusia ni dia letakkan Islam sebagai guideline hidupnya, ganti orang jadi, ganti Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Firman Allah bershari buat syubhan hin, maka minum ahli yang itu akan hamil itu, maka mana minum satu wuntai yang dahaga dia terpaksa kena minum benda tu. Kerana Allah, hadza nuzulhum yawmuddin. Maka inilah lah tempat duduk mereka itu. Yang ni ahli neraka itu, inilah tempat duduk dia, dia berada di situ. Hadira, dengan terima rekod tangan kiri kesulahan yang demikian. Dia akan pergi neraka, dia akan jumpa ni segala pokok zakum, dia akan minum hammin, inilah tempat duduk ahli neraka. Nahnu khalaqnakum falau la kami, yakni Allah, yang jadikan kamu semua. Maka apa kerana tiada kamu membenar akan hal bangkit umum itu? Tuhan tanya oleh saya. Apa, apa, apa yang tahu dahulu? Apa yang buat? Tuhan tanya. Sebab apa yang aku tak mau percaya? Kata esok, kita akan bangkit semula untuk dihisap di maksyar esok. Tentang benda itu, dia berkaitan. Dia berkaitan. Percaya kata kita nak nak kena hidup balik di Masyar Dia berkaitan dengan kita sebelum ini. Kalau kita percaya benda tu Kita tak buat jahat di dunia ni Pertama apa Pasal kita tak mahu kita kena balik teruk ni sana Kerana tu Cuma ada dia berkaitan Kalau tak percaya yang tu Atas dunia ni dia rumput habis semua Pertama apa? Pertama dia tak rasa dia akan diadili dia, dia, dia berkaitan tu Dia berkaitan tu Percaya dengan tak percaya, membawa kepada Allah ni nak jadi elok kan? Nak jadi kaun kan? Inilah sebab maka Quran tekankan tentang benda ni. Baik, so dia kata, Maka apa kalau kerana kamu tak mau percaya tentang hal bangkit kubur itu? Kerana yang kuasa atas mula-mula dulu. Dia nak cakap, Tuhan yang kuasa atas nak mengulangi benda tu. yakni ni benda yang buruk. Kerana Tuhan berkuasa cipta kita. Maka Tuhan tu juga Berkuasa untuk hidupkan kita. Selekat mandi kita. Nah, ha? Wallah. Lepas ini kita masuk. Afaraitu. Afaraitu mahtum nunha. Ini dia setahap apa? Dia setahap orang tanya soalan. Dia akan tak periksa Tuhan tanya soalan. Nak pergi kita jawab. Dia tanya apa dia? Dia tanya. Hang menikah. Hang ada laki. Hang ada bini. Perempuan hang ada laki. Lepas menikah, hampa dapat anak lima orang. Anak atau hampa buat kan? Perempuan sale. Ambil tak. Ada anak 10 orang. Anak tu hang buat ke aku mak? manusia datang-datang -tuh dia tu. Allah yang bagi. Apa khabar orang yang Allah Tak beri rezeki dengan dia? Tak ada apa -apa. Anak tu Allah beri. Allah bagi tu boleh dilihat sebagai satu nikmat dapat anak. Tapi boleh dilihat dia sebagai satu ujian pada orang yang datang. Allah tanya lagi soalan yang berikutnya aku aku jadi kan ayah hujan turun. Ampa ka yang mau turun hujan tu atau aku yang mau turun? Perantanya. Ni hujan ni yang Bapak duk tengok hujan hari-hari ni, ampa kok turun ka aku kok turun hujan hujan ni? Tuhan ni. Baik, Tuhan datang pula. Baik, kalau aku jadikan ayah hujan ni masin, apa boleh buat? Tuhan, dia tanya selapis, dia tanya lapisan kedua Sebab <kosok> bila main ni manusia dia kata Tak hujan, apa semarau Kita buat apa, usaha pembelihan awal Laks manusia pasal apa? Dia pasal-pembeli hujan ni yang boleh buat Hujan hmm. ni Tuhan yang kuasa Manusia boleh usaha, boleh ikhya, boleh macam-macam Tapi kuasa menurunkan hujan Kuasa Allah apa buatlah, buat kata kau pandai teknologi apa buat. Tapi kalau aku tak izin, tak turun dah. Hampa boleh buat kalau aku izin. Jadi, kalau aku tak izin, tak jadi. Maknanya last kali Tuhan bergerak benar. Oh, ditanya lagi. Kalau sekiranya hampa kata hampa boleh buat hujan. Baik, kalau hampa berubah, air hujan ni daripada rasa tawak aku buat bagi jadi mati. Apa boleh buat apa? ni dalam ayat yang akan datang insyaAllah Bulan depan tak nak kuliah tutup sekolah Nanti yang diajik Kena bagi saya tiaruh Bulan depan tutup sekolah Jadi tak nak kuliah InsyaAllah bulan 7 Bulan 7 Bulan 8 kita dah pulang Tapi kuliah tak lagi Jadi kita tinggal dua kuliah yang lagi insyaAllah Kalau panjang umur Saya panjang umur, saya panjang umur Saya sehat, tuan-tuan sehat Saya ada masa depan, tuan ada masa depan Allah izin kita main bulan tujuh kita selalu main tujuh lapan hujung berapa depan pusat pulang pergang masa berjalan hujung bulan depan pusat pulang bahasa macam baru subhanal malikil ma'bud subhanal malikil ma'ujud subhanal malikil baru lagi bahasa macam lagu duduk dengar-dengar lagi bunyi dalam surau ni pusat pulang ingat Kuasa dia ada satu suasana dah. Kan dia suasana tu main balik. Masa macam baru kuasa. Kuasa pula. Begitulah manusia dia berjalan. Yang paling kita takutnya apa dia? Bukan takut apa. Takut kita tak ada persediaan. Takut dengan ketika kematian. Dia satu yang pasti Tuan tu ni ada. Ustaz Sanzuri. Mati umur berapa? Hari apa? Pukul berapa? Dengan jam, dengan dengan minute, dengan second. Dia ada tu ni tahu Tak ada Ajar kita ni satu yang mubrak, satu yang tak pindah. bila. Bila kata tak pindah maknanya kita makin dekat, bukan kita makin jauh, kita makin dekat. Jauh, tarikh tu tak pindah Tarikh itu adalah. Saya tonton semua orang, lah. tarikh perlu ada lah. Kita menuju ke tarikh itu. Lagi cepat kita rasa masa berjalan, lagi cepat kita ke tarikh. Bukan takut mati, mati semua orang lah akan mati takut bekal kita nak bawa waktu mati ni. Hak tu takut sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata ada manusia yang sedikit amal dia bila mengada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata. Di atas dunia dia ni orang yang kaya, Nabi kata. Tapi muqminun yawm al-qiyamah, dia satu yang qabil, yang sedikit bekal di hari akhirat. Hate dunia, toleh amin Allah, Allah tolah orang ada semua. Temahlululul, <gayalah> <gayalah> eh, tolah orang ithal. Tolah orang ada semua. Akhirat esok nabi kata, Pi, di depan Allah dia di muqil dulul, muqilun yauma qiyamah. Orang yang sikik amal di hari akhirat. Sampai, sampai depan padang mahnu terjebukan pun mana. Allah tengok, eh aku bagi ke apa pertama hidup di dunia banyak ni engkau balik mai ke aku. Jangan minta amalan kita ni cuma Tuhan nak tengok kita buat apa mano. Innallaha huar Razzaq dzul quwwatil Allah ni dia huar Razzaq dia dia lah Tuhan. Ar yang memberi rezeki. Dia tak apa, apa apa lepas kita, bahkan dia bagi ilusi dekat kita. Zulkulwatir madin, dia Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Cekuk. Tapi dia nak tengok kita tu aja, macam balik kepada balik mak kita tadi. Moh kita dengan kita. Dia tak minta orang bagi kita berdoa, Moh tak minta. Anak bagi dia sangat tip. Tak lagi boleh tak minta. Dia apa dengan Dengan umur dia 7-80 tahun hari ini, apa? Nak makan banyak mana? Nak pakai baju elok tu mana? Dia tak nak yang tu semua Dia nak anak balik bersujud ruka. Ya. tu saja. Itu saja. Hacu saja. Allah SWT buat takkan tepik daripada mak. Kalau mak ada lagi, harap. Harap apa? Harap anak ingat. Anak telefon anak balik. Ajar lagi Allah tak harap yang tu Allah nak tengok ang bawa bke untuk ang banyak mana muslimin dan muslimah yang berakhlak jadi insya Allah bulan tujuh kita akan tengok soalan-soalan yang Allah bagi kemudian dia akan diikuti dengan dengan cerita kehebatan Quran cerita tentang kehebatan Quran yang Allah tetapi انه لقران كريم fi kitab maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Dekat cerita pasal Quran yang dia turun main. Quran itu apa? Hebat Quran di mana? Eh. Allah memelihara Qurannya sampai sekarang dia kami ayat tu. Dan ayat ini surah apa nama Al-Waqiah ini satu sahabat Nabi yang nama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu bila dia sakinah nak mati Abdul Rahman bin A'ud may main mai pihak dia Abdul Rahman bin A'ud main tanya dia macam mana apa yang ingat dari, dalam hati yang nak apa Allah bin Mas'ud kata aku tak nak lain melainkan dua perkara yang pertama aku nak Allah aku akan dosaku yang kedua dia kata aku nak Allah bagi rahmat kesian kepada Allah saya tak pedang. Allah bin Nasuhun. Lepas, apa Nama Osman bin Asan tanya dia, Tanya dia, Nama Osman kata dekat dia, Ni, Han ada ramai anak perempuan. Macam mana, mati suruh ni Anak-anak perempuan ni, Apa semua, Han tak bimbang, terut ut ut ut yang tinggal dekat mereka. Jawab Allah bin Nasuhun, Atau pergi menurut Masuhun ni. Dia kata, Aku tak bimbang, Aku tinggal dekat mereka, Di antaranya apa dia? Surah al-wakil. Berjabat berjabat kunung Nabi ada beritahu siapa? siapa yang membaca surah al-waqiah tiap malam dia kata Allah akan takdirkan Allah akan bagi rezeki kepada dia. Ini surah al-waqiah bila membaca. Bagaimana bentuknya Allah yang mengetahui. Hadisnya begitu. Nah, Mudah mudah-mudahan Allah SWT wa taala dekat kita دائما dan jadikan kita orang itu hidup beriman mati dengan orang yang beriman mati sebagai orang yang beriman dan dibangkit pada itu bersama dengan orang yang beriman kita tanggung dengan surah kafar dan surah al-asr subhanallah astagfirullah اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين والسبيل ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أسهاد سيدنا رسول الله أجمعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمي حمده وفي النعمه ومكافيه مزيلة يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك الكريم وحظه ربنا بالله ربنا وبالإسلام ديننا وبمحمد النبي ورسوله اللهم علينا قدوة العارفين وارزقنا احمن نبيين. في جاهل خاتم المرسلين اللهم تقفئنا في الدين وعلينا التأويل وعلينا صرافة المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وردنا اتباعه، وأرنا الباطل بساطلا وردنا اكتناب اللهم جعل جمعنا كمعنا رحونا وتفرقنا من بعده تفرق معصونا وصل الله على محمد وعلى آله السلام الحمد لله رب العالمين